antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i I vår serie om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob Håller vi på nu i andra avsnittet och det är ju Abrahams historia. Vi läste bibelställen ifrån tolfte till och med fjortonde kapitlet i första mosebok, förra programmet. Och jag bara läser som en liten sammanfattning vad det står i början av tolfte kapitlet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 Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Abraham gav sig, Abraham gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och innan jag tar vid och läser mycket idag i kapitel 15 till och med 19 i första mosbok så lyssnar vi på min lilla bibelvisa, barnvisa, Abraham, Daniel, Maria och jag. hand to lift to, you know to me, me. Jag läser från femtonde kapitlet och jag tycker att de här kapitlen med Abrahams berättelse talar så starkt för sig själva så att det blir mycket läsning rent av och rakt av ifrån Bibeln i det här programmet. Femtonde kapitlet i början, där står det Herren sluter förbund med Abraham. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det: Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham fortsatte, se mig har du inte gett någon avkomling så det blir en av mitt hus folk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom, det är inte han som ska ärva dig en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge sen förde han honom ut och sade se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem och han sade till honom så ska din avkomma bli och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Sedan sa han till honom, Jag är Herren som har fört dig ut från det kallerska ur för att ge dig detta land till Arvedel. Han svarade, "Herre Gud, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? då sa han till honom hämta åt mig en treårig kviga en treårig get en treårig bagge en turturduva och en ung duva han hämtade alla dessa åt honom styckade de mitt i tub och lade styckena mot varandra men fåglarna styckade han inte Rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner, föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham. Du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras, där man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska det dra ut med stora ägodelar men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska du återvända hit, för Amoréerna har ännu inte fyllt sina synders mått. När solen hade gått ner och det hade blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckna. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade: "Och dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat." Kniternas, Knessiternas, Kadmonernas, Hetiternas, Perisenas, Rafaernas, Amorenas, Kanonernas, Girgashenas och Jebusiternas land. Jag spelar ett par versar på löfterna kunna i svika. Lever Petrus sång där han nämner om gör så som Abraham gjorde blicka mot himlen upp. I förra programmet så hörde vi en av de gamla sångarna jag tror det var Einar Värme som sjöng. Och här kommer Ulf Kristiansson en härlig kristen rocksångare med en Innerlig och fin inspelning och vi hör en del av den här. Jag läser vidare berättelsen om Guds väg med Abraham. Kapitel 16 har som rubrik Hagar och Ismail. Abrahams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar och Saraj Sa till Abraham, Se härren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min Slavinna, kanske kan jag få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott tio år i Kanans land, tog hans hustru Sarai sin egyptiska Slavinna Hagar, och gav henne till hustru, åt sin man Abram. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon frakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham: Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. Abraham sa till Sarai: Se din slavinna i din hand, gör med henne som du finner bäst. När Sarai då bestraffade henne, flydde hon bort från henne. Men Herrens engel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sade, Hagair, Sarai, Slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade, jag är på flykt från min husmor Sarai. Då sade Herrens engel till henne, gå tillbaka till din husmor, och ödmjuka dig under henne. Och Herrens engel fortsatte, jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Sedan sade Herrens engel till henne, se du är havande och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom och han ska bo mitt emot alla sina bröder och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne hon sade du är den gud som ser mig för hon tänkte har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man Brunnen Berlahaj Roy. Den ligger mellan Kadesh och Bered. Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismail. Abram var 86 år när Hagar födde Ismail åt honom. Bibeln i våra Ni Vi hörde pastorsparet Febe och Bengt-Göran Åsman sjunga sin egen sång Bibeln i våra hjärtan. Jag fortsätter läsningen kapitel 17 löftet om Isak. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade Jag är Gud den allsmäktige vandra inför mig och var fullkomlig jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sade till honom Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela kanans land, Ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Sedan sade Gud till Abraham, du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla.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 Din hustru Saraj ska du inte mer kalla Saraj, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sade för sig själv: Ska det födas barn åt en man som är hundra år? Och ska Sara föda barn hon som är nittio år? Och Abraham sa till Gud: Låt bara Ismael få leva inför dig. Men Gud sade: Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom. Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska väl singa honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år. När Gud hade talat färdigt med Abraham, steg han upp från honom. Jag ger ett par kommentarer här innan vi lyssnar på en sång. Man la stor tonvikt vid namn på den här tiden. Abraham skulle heta Abraham. Abraham betyder upphöjd far och Abraham far till många. Sara, som det nya namnet på Sara skulle vara betyder förstinna. Ismael och Isak som skulle födas här nu representerar ju araberna muslimerna kan man säga idag och eh, judarna så de här folken som båda räknar Abraham som sin stamfar helt naturligt för att det är så men eh, Gud i sin vishet och sin allmakt har valt att ha förbundet med Abrahams son Isack och hans efterkommande. Men Ismael var jag också skulle jag också bli många hövdingar och ett stort folk. Vi lyssnar på kören koralerna. Ditt ord är mina fötters lykta. Vi håller på och läser om Abraham i de här spännande kapitlen 15 16 17 och nu ska vi strax läsa 18 kapitlet. Det står det som rubrik i början Herren besöker Abraham. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast han såg upp och se tre män stod framför honom när han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem han bugade sig till jorden och sade: Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni nu har vägen förbi er tjänare. Det sa det Ja, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa Skynda dig, ta tre mot fint mjöl. Knåda dig och bak brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han hade låtit tillaga och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Sedan frågade de honom, Var är din hustru Sara? Han svarade,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 Jag vill bara ge en kort kommentar här innan jag läser vidare det som är den andra stora delen av det här kapitlet, nämligen Guds dom över Sodom och Gomorra. Men jag tänkte på under läsningen här. Ibland får vi för oss att Gud har väldigt bråttom att eh, sak och ting ska hända i ögonblick och om Gud säger någonting så, så måste det liksom ske på ett ögonblick. Men tänk det här, här kommer Gud och två änglar tydligen och hälsar på oss Abraham. Och Abraham visar den österländska gästvänligheten och säger sätt er här under trädet. Och jag uppe mig fullt vatten till er att sätta fötterna. Och så kan sitta kvar en stund så ska vi hämta lite bröd åt er. Och så säger han till sin fru bakar bröd. Och så säger, hämtar han en, ett djur, ett fint djur från sina jordar. Och, och tjänaren får tillreda det. Och så är det mjölk och det ordnas. Det här tar ju timmarvis. Det går ju inte på ett ögonblick. Men man behöver inte vara nervös när man har med Gud att göra. För det får ta den tid det tar. Har Gud sagt att han vill möta oss så gör han det. Och vi kan, så säga, vila i förtröstan. Gud har inte bråttom. Det är han hinner vänta in oss och vi har ju ofta så väldigt bråttom Ja, det här var bara lite egna tankar och funderingar. Nu läser jag vidare det här intressanta och spännande om den andra anledningen till att herren och änglarna steg ner. Står så här i 16 versen. När männen bröt upp därifrån såg det ner mot Sodom och Abraham följde dem en bit på vägen. Då sade Herren, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk. Och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sedan sa det Herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt, och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om du har gjort så som i ropet som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Och Abraham gick närmare och sade: Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den odaktige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Ska du då utplåna den och inte skona orten för de femtio rättfärdiga skull som finns där? Aldrig att du skulle göra så. Att låta den rättfärdige dö med den då skulle den rättfärdige få det som den ogudaktige. Aldrig skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt. Herren sa det. Om jag finner femtio rättfärdiga in i Sodom ska skona hela orten för deras skull. Abraham tog åter till Oda och sade Jag har vågat tala till Herren trots att jag är stoft och aska. Kanske fattas det fem i de femtio rättfärdiga. Ska du på grund av dessa fem förgöra hela staden? Han svarade Om jag finner 45 där ska jag inte förgöra den. Men Abraham Fortsatte att tala till honom. Kanske finns det 40 där. Han svarade, för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han, Herre blir inte vred om jag talar en gång till. Kanske finns det 30 där. Han svarade, om jag finner 30 där ska jag inte göra det. Men han sa jag har vågat tala till Herren, kanske finns det tjugo där. Han svarade, för dessa tjugo skull ska jag inte förgöra den. Då sade han, Herre, bli inte vred om jag talar bara en sista gång. Kanske finns det tio där. Han svarade, för dessa tio skull ska jag inte förgöra den. När Herren hade talat färdigt med Abraham, gick han därifrån och Abraham återvände hem. Det här är ju en berättelse om förbönen och förbönens uppgift och när man läser Bibeln i sin helhet så ser man vilken stor vikt Gud lägger på att hans folk är bedjare och förebedjare det finns ju många sidor av bönen det finns sidan av tacksägelse, av lovprisning och tillbedjan där vårt väsen sträcker sig mot Gud i beundran och sanningen är ju den att vi som kristna idag vi får skämmas för att eh, det som om skapelsen omkring oss naturen, fåglar, blommor Eh, Ära Gud, stjärnorna, detta väldiga universum Allt liksom talar om Guds storhet Men vi som i Guds ögon och Guds hjärta Är det viktigaste i hela skapelsen Människan skapar till Guds avbild Människan skapelsens krona Hur gör hon? Jo, det är bara oftast själviskhet och självförhärligande. Och eh, när människan oftast ber till Gud, och är det bara att tigga om hjälp och ropa i nöd. Och när det går bra så vänder vi ofta Gud ryggen och tänker inte så mycket på honom. Ja, jag raljerar och överdriver lite grann. Men det är ju så också när det gäller oss som är kristna, att vi försummar tacksägelsen och lovsången och tillbedjan väldigt mycket. Eh, men sen finns det ju bönen om hjälp, det som kallas för åkallan med ett annat namn. Och Gud säger själv till exempel i Saltaren 50, åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Så att eh, Gud själv uppmanar till att be om hjälp. Jesus lär ut i sin bergspredikan, han säger, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Gud vill att vi ska be om hjälp. Och eh, i Salta-salmen stod det ju åkalla mig i nöden, jag ska hjälpa dig och du ska prisa mig. Låprisningen tacksägelsen är en väldigt viktig del av bönen, av eh, vårt förhållande till Gud. När Jesus i sin Storhet och makt botar tio spetälska män när han är på vandring. Så botar han dem genom att säga, gå visa er för prästen. Och de går och på vägen blir alla friska. En av dem vände tillbaka och tackar Jesus med hög röst och prisar Gud. Och faller på knä framför Jesus. Och Jesus säger... Var är de andra nio? Bliv inte alla tio friska? Har ingen av dem vänt tillbaka utom denne främling? För han som kom tillbaka var en samarier, en samarit av ett bland folk som inte hade den fulla tron på gamla testamentets alla böcker. Men han kom och tacka. Så tacksägelsen är också en viktig del. Men i så många bibelböcker och bibelavsnitt så står det också om förbönen. Förbönen för andra där man ber inte självvisst bara för sig själv och kanske sin egen familj men där man sträcker ut bönen och välsignelsen. Och tänker på de som är utanför, sjuka människor som jag inte kanske har någon relation till. Att be för landet, att be för folket, att gå in i förbönens tjänst. Det här uttrycks på ett väldigt starkt sätt i Hesekiels profetbok i 22 kapitlet. Där Gud säger i ett par av versarna, jag söker ibland om efter någon som kan träda fram till försvar för landet och bygga en mur, träda fram i gapet, bilder på förbönstjänsten. Men Gud säger i den där profetian i Hesekiel 2 Men jag fann ingen och därför ska straffet och förödelsen komma. Och mycket av profetböckerna i Gamla Testamentet talar ju om detta vad Gud skulle göra med folket om de inte vände om. De skulle komma i den babyloniska fångenskapen profeterna varnade profeterna hade förbön men folket ville inte lyssna och här så där 1800-1900 år före Kristi födelse får vi i Abrahams berättelse en fantastisk skildring av förbönen. Och Paulus skriver i Titusbrevet framför allt uppmanar jag till bön och åkallan till tacksägelse och förbön för alla människor. Förbönen är viktig vi lyssnar till en av mina bibelvisor, Herre, till dig tar jag min tillflykt. Till dig, Herre, tar jag min tillflug. Till dig, Herre, tar jag min tillflug. Låt mig aldrig komma på skam. Låt mig aldrig komma på skam.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 Låt mig aldrig komma på skam, låt mig aldrig komma på skam, låt mig aldrig komma på skam. Så läser jag i kapitel 19, de två englarna har kommit till Sodom där Lot och hans familj bodde. Och det var ju mycket för Lots skull som Abraham vädjade till Gud. Och du kan läsa själv i kapitel 19, första verserna, om Sodoms synd, där det sexuella tillfredsställelsen var det som styrde alla människor. Homosexualiteten var väldigt utbredd och kärleken, den ömsinta kärleken, verkade ha strukit på foten. Och englarna räddar Lot och säger. Jag läser bara en del av det här kapitlet, femtonde versen, om hur Lot lämnar Sodom. När gryningen kom skyndade englarna på Lot och sade Bryt upp, ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här så att du inte går under genom stadens synd. När Lot dröjde tog männen hans hand, hans hustrus hand och hans båda döttrars händer, för Herren ville skona honom. De förde ut honom och först när de var utanför staden släppte de honom. När de, när de hade fört ut dem sa en av dem, fly för livet, se det inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten, fly till bergen. Så att du inte går under. Och jag går fram till den 23:e versen. Där rubriken är Sodom och Gomorra går under. När solen hade gått upp över jorden. När Lot kom till Soar. Det var inte riktigt fram vid bergen men en mindre stad. Då lät herren svavel och eld regna ner från himlen, från herren, över Sodom och Gomorra. Han ödelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka, och hon blev en saltstot. Tidigt nästa morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och hela slättlandet. Då såg han rök stiga upp från landet som röken från en smältung. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan förödelsen när han omstörtade städerna där Lot hade bott. Förbönen hade effekt. Lot och döttrarna och hustrun var på väg till räddningen fast hustrun längtade tillbaka och såg sig tillbaka och blev en saltstod. vi ber tack Herre för fantastisk Undervisning i ditt ord Hjälp oss att vara bedjande människor Hjälp oss att rädda människor Välsigna mina lyssnare Amen En inspelning av en gammal fin sång Einar Ekberg Einar Värme Från 1951 eller 52 kanske Säg har jag räddat någon själ från döden. Vi hörs i nästa program. Ha det så bra. Feel thumbs, Heel -thumbs. Heel -thumbs.